Domnul mi-a vorbit referitor la cei care doresc botezul cu Duhul Sfânt și de o perioadă de vreme au această dorință, dar încă n-au experimentat această lucrare. Domnul vă spune în această dimineață să vă adânciți mai mult în cuvântul lui Dumnezeu, să studiați cuvântul lui Dumnezeu pentru ca credința voastră să crească. Pentru că botezul cu Duhul Sfânt se primește prin credință. Și când credința ta este la nivelul acesta și tu te-ai pregătit, adică Ceea ce vrea Dumnezeu este să te umple cu Duhul Sfânt. Dar dacă este ceva în paharul inimitale, nu te poate umplea cu Duhul Sfânt. Al doilea lucru pe care Dumnezeu mi l-a vorbit este că sunt tineri care vor să se căsătorească. Și a fost foarte pregnant mesajul acesta. Sunt tineri care vor să se căsătorească. Să facă un legământ uman și să obțină binecuvântarea lui Dumnezeu, dar încă n-au făcut legământul cu Dumnezeu. De aceea Domnul vorbește în această dimineață și se adresează acestor tineri și le spune Căutați binecuvântarea lui Dumnezeu, apropiați-vă de Dumnezeu. Faceți legământul cu Dumnezeu. Duminica viitoare vom avea botezul în apă și botezul în apă este expresia verbală a legământului cu Dumnezeu. Este declarația publică, este mărturia unei cuget curată înaintea lui Dumnezeu. S-au înscris șapte pentru catecheză au fost la catechieză 13 și mai sunt persoane care se vor hotărâ săptămâna aceasta. Am convingerea că Duhul Sfânt cercetează situațiile și de aceea a vorbit în această dimineață și aș vrea să ei ca din partea lui Dumnezeu. În această dimineață, unii sărbătoresc rusaleile. Vedeți, aceste sărbători, ele sunt importante pentru că ne aducem aminte de lucrările lui Dumnezeu. Dar cel mai important lucru pentru noi este ca ori de câte ori venim în casa Domnului, să căutăm să auzim vocea lui Dumnezeu. Să căutăm să vedem ce vrea să ne spună Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu ne vorbește, să nu lăsăm să treacă pe lângă urechile noastre. Să notăm ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit. Pentru că ori de câte ori venim în casa lui Dumnezeu, alături de Logos, cuvântul scris, trebuie să existe Rema. Cuvântul valabil pentru astăzi, pentru tine, acum. Și aș vrea să descifrez acest cuvânt, pentru că Dumnezeu ne vorbește. Aș vrea în această dimineață să continuăm subiectul pe care îl avem, cum putem să fim liberi în Hristos, cum putem să trăim o viață, din Belșug. Cum putem să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu a făcut pentru viețile noastre și să beneficiem de toate binecuvântările lui Dumnezeu? Am vorbit despre faptul că noi suntem într-un război cu cel rău. Am realizat duminicile trecute că Satan este cel care vrea să ne ispitească și sunt tot felul de metode pe care le folosește în direcția aceasta. Apoi, Satan vrea să ne înșele, vrea să pună etichete pe lucrurile pe care... Noi le folosim în mod uzual ca prin înșelăciunea și minciunea pe care o facem în viețile noastre să rupă relația noastră cu Dumnezeu. Apoi, duminica trecută, am văzut că după ce te ispitește, după ce vine și încearcă să te deturneze de la planul lui Dumnezeu prin minciunile Lui. Apoi vine cu acuzațiile Lui și te acuză. Dar înainte de aceasta, noi am aflat în cuvântul lui Dumnezeu că noi suntem acceptați de Dumnezeu. Noi avem siguranță în Isus Hristos. Noi avem semnificație, importanță înaintea lui Dumnezeu. Atunci, cum se poate satan atinge de viețile noastre? Chiar în cele 12 afirmații privind siguranța în Isus Hristos, Ultima afirmație este foarte clară în direcția aceasta și noi am declarat și declarăm, avem lucrul acesta scris, cei care îl aveți, care spune în felul următor: Eu sunt născut din Dumnezeu și El mă păzește. Iar cer rău nu se poate atinge de mine. În această dimineață voi vorbi despre subminarea protecției lui Dumnezeu. Ca și creștini, noi putem submina. Protecția lui Dumnezeu. Suntem născuți din Dumnezeu, aparținem lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este Cel care ne păzește și Cel rău nu se poate atinge de noi. Cât timp, cât timp suntem în Hristos. Iacov se adresează creștinilor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 Tânguiți-vă și plângeți, râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții fraților. Și continuă Iacov să dea sfaturi în direcția aceasta. Din momentul în care noi ne-am întors la Dumnezeu, noi suntem copii ai Lui Dumnezeu. Din momentul în care noi am declarat și mai ales atunci când am făcut legământ cu Dumnezeu, noi aparținem Lui Dumnezeu. Și toate aceste lucruri se realizează pe baza a ceea ce noi dorim. A ceea ce noi declarăm, a ceea ce noi rostim. Omul este o ființă liberă, creată de Dumnezeu în felul acesta, pentru ca el să decide pentru el însuși cine să fie stăpânul lui, de cine să asculte și în final el să decidă care este destinul. Vieții lui. Noi acordăm dreptul lui Dumnezeu de a lucra în viețile noastre și tot noi putem să dăm dreptul celui rău, lui Satan, de a lucra în viețile noastre. Depinde de atitudinea noastră, depinde de decizia noastră, depinde de modul în care noi ne trăim viața pe pământul acesta. Prin jertfa lui Iisus Hristos, și astăzi vom avea cina Domnului și veți vedea că este o legătură foarte strânsă în ceea ce vom face, și în subiectul pe care îl tratăm. Isus Hristos a luat asupra Lui păcatele noastre și păcatele noastre l-au dus la cruce. Aș vrea să vă amintiți de momentul greu prin care a trecut Iisus Hristos în grădina Getismani când s-a rugat înaintea Tatălui, înțelegând greutatea jertfei pe care avea să o depună, și a zis în rugăciunea lui, dacă se poate, Tată, vă să treacă acest pahar. Doamne, dacă există o altă soluție, este atât de greu. Pentru că urma un moment în care, din punct de vedere teologic, încă n-avem o explicație foarte clară. Urma un moment în care... Iisus parte partea Trinității, într-o legătură mutuală cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, să fie părăsit. Că atunci când a strigat pe lemnul de cruce, Eli, Eli, Laba Sabactane, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai părăsit? Nu putem să explicăm teologic cum Trinitatea s-a scindat în acel moment. Nu putem, nu avem explicații judecând în spațiu și timp, în modul în care noi putem, dar lucrul acesta s-a realizat pentru că Isus Hristos, care a luat asupra lui păcatele noastre, la un moment dat, a simțit că legătura care era cu Dumnezeu s-a întrerupt și că este părăsit. Ce se întâmplă cu tine și cu mine? Ce se întâmplă în viața noastră, în momentul în care păcătuim? Vreau să descriu și nu știu dacă voi avea Penița sau culoarea prin care să te fac să înțelegi în această dimineață ce înseamnă a păcătui. Pentru că prin moartea pe care Iisus Hristos a dat-o de bună voie, pe care a adus-o înaintea lui Dumnezeu să satisfacă dreptatea lui Dumnezeu, să satisfacă legea lui Dumnezeu, plata păcatului este moartea, prin aceasta, Iisus Hristos a devenit biruitor și moartea n-a fost o înfrângere, ci prin înviere a devenit victoria cea mai mare împotriva lui Satan. Și Satan este la cheremul lui Dumnezeu. A pus piciorul pe Satan. Satan nu poate să facă ce vrea cu aleșii lui Dumnezeu. Cu cei care au făcut legământ cu Dumnezeu, El nu are dreptul să se atingă de ei. Îi sunt proprietatea lui Dumnezeu. Frații mei, înțelegem noi lucrul acesta? Stimați creștini, să fi proprietatea lui Dumnezeu. Să știi că prin Isus Hristos s-a obținut victoria și că satan a fost biruit. Și Iisus Hristos, am văzut lucrul acesta în minunile pe care le-a făcut, la un cuvânt. Demoni pleacă. Aș vrea să vorbesc puțin la început despre protecția pe care o avem în Isus Hristos. În Vechiul Testament avem două exemple prin care vom putea să înțelegem ce înseamnă această protecție a lui Isus Hristos, a lui Dumnezeu peste viețile noastre. În Deutronom îl vedem pe Moise că primește din partea lui Dumnezeu ordinul de a pune trei cetăți deoparte, cetăți de dincolo de Iordan, care să fie numite cetăți de scăpare. Și dacă cineva făcea o crimă fără să fie voit, premeditat din întâmplare, Conform legii, trebuia să fie omorât. Dar dacă alerga în cetățile acestea, răzbunătorul n-avea voie să se atingă de el. Nici n-avea acces acolo. Atâta vreme cât omul pasibil de moarte stătea în cetatea de scăpare, Nimeni n-avea dreptul să-i facă niciun rău. Dar dacă ieșea din teritoriul cetății de scăpare, oricine putea să-l omore. Și lucrul acesta este foarte important ca noi să înțelegem ce înseamnă a fi în Hristos. Ce înseamnă a beneficia de cele 36 de calificative pe care noi le-am atribuit conform cuvântului lui Dumnezeu, celui care se întoarce la Dumnezeu și care formează imaginea de sine, de sine care ne spune nouă cine suntem noi, conform cuvântului lui Dumnezeu. Dar acestea au valabilitate dacă noi suntem în Hristos. Așa cum cel care era pasibil de pedeapsa cu moartea era scutit, era protejat numai în teritoriul cetății de scăpare. Apoi, un alt exemplu pe care îl găsim în Exod, referitor la plăgile care veneau peste Egipt ca să-i elibereze pe poporul Israel și a fost o plagă, nimicirea întâi lui născut, care Dumnezeu a vrut ca să arate evreilor care erau în Egipt Că Dumnezeu îi poate proteja, chiar și în mijlocul acestor urgii care era trimise peste teritoriul în care ei, de fapt, locuiau. Și în sensul acesta le-a spus să ungă ușorul ușii cu sânge. Și când îngerul nimicitor va trece pe acolo, el nu se va băga înăuntru, în casa aceea, pentru că sângele este un semn, este o protecție împotriva nimicitorului care vine. Dar dacă cineva ieșea afară din casă și nu se mai afla sub protecția acelui sânge, era lovit de îngerul nimicitor și murea. Prin Isus Hristos, noi avem protecție și atâta vreme cât suntem în Isus Hristos, această protecție acționează în viețile noastre. Și aș vrea să enumer câteva canale prin care protecția lui Dumnezeu se revarsă peste viețile noastre. Primul este sângele lui Iisus Hristos. Sângele lui Iisus Hristos are o mare valoare. Și dacă noi punem prin credință sângele lui Iisus Hristos peste viața noastră, în momentul acesta, Sângele lui Isus este mai, la, mai valabil decât sângele unui miel, care oprea, oprea îngerul nimicitor, să omoare întâiul născut. În Evrei, în capitolul 9, ne se spune că sângele lui Isus Hristos este mai scump decât sângele taurilor și avacilor. Și că sângele lui Iisus Hristos, pus peste cei care cred în jertfa lui Iisus Hristos, are putere de protecție. În această dimineață, ai venit aici, în locul acesta, și vei avea ocazia să pui sângele lui Iisus peste viața ta ca protecție. În momentul în care vei lua paharul, și vei crede că jertfa lui Iisus, sângele lui Iisus, are valoare pentru viața ta. Deci tot ceea ce obținem de la Dumnezeu este prin credință. Vei să înțelegem lucrul acesta. În această dimineață tu vei activa din nou, așa cum ai vopsit din nou cu sânge, ușorul ușii, tu vei activa din nou puterea sângelui lui Iisus Hristos peste viața ta, peste familia ta, peste tot ceea ce ți aparține. Un alt canal este jerfa lui Iisus Hristos. Atunci când ne punem sub lui Iisus Hristos, Demonifug. E atât de puternică Gerfa lui Iisus Hristos, încât nu ne putem imagina ce se întâmplă când rostim și cerem ca să Gerfa lui Isus Hristos să acopere viața noastră. Da mi ni se par lucruri simple. Să ceri și lucrul acesta să aibă implicație cosmică. Să spui, și lucrul acesta să se scrie în cer. Să declari, și declarația ta să aibă o influență de interdicție. Și o influență de a lăsa ca Dumnezeu să lucreze, de interdicție pentru satan și o, o, o ușă deschisă să lucreze Dumnezeu. Sau invers, să deschizi ușa celui rău printr-o declarație și să închizi ușa lui Dumnezeu în nas, să ți ții fa. Apoi, legământul cu Dumnezeu. Botezul în apă nu este o baie. Botezul în apă nu se rezumă la un act religios. Botezul în apă are implicații cosmice. Puternice, largi. În momentul în care ți se pune întrebarea crezi că Iisus Hristos este Mântuitorul tău personal și tu răspunzi cred că Iisus este Mântuitorul meu personal iadul tremură cerul se bucură pentru că un nou copil al lui Dumnezeu este înscris și un nou legământ se face între Dumnezeu și om. Și mai ales când răspunzi la întrebarea, până când vrei să asculți de cuvântul lui Dumnezeu și să împlinești voia lui Dumnezeu în viața ta și tu spui până la moarte, Satan este pus pe fugă. Pentru că știe că ușa este închisă pentru ea. El nu are nicio putere, nu poate să treacă peste legământul cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu se ține de legământul lui. Cu niciun chip nu am să vă părăsesc. V-am pe mâinile mele și nimeni și nimic nu se poate atinge de voi. Frații mei! Stimați creștini, relația cu Dumnezeu este ceva extraordinar atunci când o înțelegem, atunci când pătrundem însemnătatea Lui. Un alt canal al protecției Lui Dumnezeu este numele Lui Iisus Hristos. Ne rugăm peste copiii de curând născuți, nu ipotezăm botezăm, ci binecuvântăm așa cum a făcut Iisus Hristos bine cuvântăm și punem numele Domnului peste ei. E o mare importanță, frații mei, ca să-ți vii cu copilul tău, el nu știe nimic. El nu poate declara nimic. De aceea nu se face botezul, pentru că botezul este mărturia personală. Este ceea ce spui tu, nu ce spune nașul, nu ce spune nașa, nu ce spun alții. Pentru că Dumnezeu contează pe cuvintele noastre. Dumnezeu așteaptă nivelul maturității la care tu vei ști ceea ce spui, pui ca declarația ta să aibă valabilitate. Dar atunci când ești mic, te aduc părinții. Și părinții, îl vedem pe Isus Hristos la vârsta de opt zile a fost dus în templu și a fost tăiat în prejur. Adică s-a făcut evreu. Apoi, la împlinirea rânduielii dată de lege, Maria și Iosif au venit din nou în templu și preotul Simion, care era înștiințat de Duhul Sfânt că vine mântuitorul lui Israel, el aștepta și l-a luat în brațe și l-a binecuvântat. Încă de la Moise, copiii, Părinții au fost învățați, patriarfei au fost învățați să-și binecuvânteze copiii și să pună numele Domnului peste copiii lor. E o mare importanță să se pună numele Domnului, pentru că e o protecție a lui Dumnezeu, numele Domnului. În numele Domnului noi putem face lucruri extraordinare. Și dacă numele Domnului este pus peste tine, tu ai încă un canal de protecție pentru că nimeni și nimic nu se poate atinge peste ceea ce este pus numele Domnului, pentru că Numele Domnului i s-a dat favoarea, i s-a dat dreptul, i s-a dat cinstea ca să se plece orice genunct din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Din întreg cosmosul este supus puterii numelui lui Iisus Hristos. Aleluia! Aleluia! Apoi un alt canal de protecție a Lui Dumnezeu este Cuvântul Lui Dumnezeu. Frații mei, aș vrea să vă obișnuiți să cercetați Scripturile, nu numai ca să puteți pune întrebări sau să răspundeți la întrebările greoaie, ci să cercetați Scripturile ca să găsiți acolo Elemente de protecție pentru viețile voastre. Pentru că atunci când voi puneți Cuvântul Domnului peste viața voastră, peste copiii voștri, peste familia voastră, peste afacerea voastră, peste tot ceea ce faceți voi, puneți Cuvântul Domnului în momentul acela Cuvântului Dumnezeu are putere. Obișnuiți-vă în rugăciunile voastre să veniți cu cuvântul lui Dumnezeu. Sunt bune cuvintele noastre dacă sunt din sinceritate și Domnul le primește, chiar dacă facem greșeli gramaticale și chiar dacă nu știm să descriem ceea ce dorim. Dumnezeu pătrunde gândirile și simțirile inimii noastre. Nu se leagă de greșelile noastre gramaticale sau de expresie. Dar Dumnezeu, în momentul în care tu ai pus cuvântul Lui, un verset biblic, că mă duc în casele noi, obișnuiesc să pun cuvântul Lui Dumnezeu din Isaia, poporul meu va locui în locuința păcii, în adăposturi liniștite, fără grijă. Și am curajul acesta când sunt într-o situație de genul acesta, să pun acest verset biblic peste locuința aceea, peste familia aceea și am credința că punând acel cuvânt este o protecție a lui Dumnezeu împotriva oricărui plan care vine din partea celui rău. Este ceva extraordinar să înțelegem lucrul acesta și aș vrea ca... În această dimineață să pătrun, se adânc, un alt canal este Biserica lui Iisus Hristos. Biserica lui Iisus Hristos, care este miriasa lui Iisus Hristos, este atât de scumpă înaintea lui Dumnezeu, încât cei care fac parte din biserica lui Iisus Hristos, nimeni și nimic nu se poate atinge de ei, pentru că este iubita lui Iisus Hristos, este miriasa lui Iisus Hristos. E atât de important să faci parte dintr-o biserică locală, o biserică care îl are pe Isus Hristos ca steag al ei, ca și cap al ei. E atât de important. Păstorii își au importanța lor, liderii își au importanța lor, dar Dumnezeu, dacă domnește într-o biserică, dacă El este capul acelei biserici și tu ești a acelei biserici, tu ești mădular în trupul lui Iisus Hristos și nimeni și nimic nu se poate atinge de tine. De aceea este important pentru cei care fac parte din biserică când merg să facă o lucrare o arecare, indiferent care ar fi ea să meargă sub autoritatea, sub protecția bisericii. Pentru că am văzut atâtea persoane foarte bine calificate care n-au avut protecția bisericii sau protecția lui Dumnezeu prin biserică, care au ieșit de sub protecția lui Dumnezeu. Și, a, ce trebuie să dai eu raport la cineva? Ce trebuie să spun eu la cineva ce fac unde mă duc? Dumnezeu nu lucrează într-un mod haotic. Dumnezeu are toate lucrurile aranjate, puse bine, coordonate, și noi nu putem face ce vrem noi. Pentru că Dumnezeu a creat în așa fel o interdependență a. Cum este la nivelul unui organism, niciun mădular nu poate singur să facă lucrarea, ci are nevoie de celălalt. Așa suntem și noi, interdependenți unul de celălalt. Să-și vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne binecuvânteze, să înțelegem această binecuvântare și protecția lui Dumnezeu prin canalele pe care le-am prezentat. Cum putem noi submina protecția lui Dumnezeu? Spuneam înainte că atunci când Isus Hristos a luat păcatele lumii întregi asupra Lui, Dumnezeu l-a părăsit. Wow! Cum adică L a părăsit ce se întâmplă atunci când eu păcătuiesc? Ce se întâmplă oare? Oare ți-ai pus problema, ai încercat să înțelegi mecanismul acesta? Că foarte des facem uz de ceea ce spune Ioan, și Ioan zice în 1 Ioan, capitolul 2, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos. El este jerpa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, pentru a lumii întregi. Dar, deci există o șansă, am vorbit despre lucrul acesta duminica trecută. Oricine care a păcătuit are o șansă, harul lui Dumnezeu, iertarea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, îți acordă această șansă. Dar ce se, ce se întâmplă de fapt în lumea spirituală atunci când noi păcătuim? Ce se întâmplă dacă păcatul persistă în viața noastră? Vreau să răspund la aceste întrebări pentru că sunt foarte importante pentru noi. E important să știm ce se întâmplă. În Luca, în capitolul 13, de la versetul 10 la versetul 17, îl vedem pe Isus Hristos în fața unei femei gârbove. Și cei care o cunoșteau au spus, de 18 ani, ea este chinuită de acest duh de neputință. Și această femeie era credincioasă, pentru că în pasaj găsim că ea era o fica a lui Avram, adică era credincioasă. 18 ani ca și credincios să fii legat. De un duh de neputință, să umbli gârbo. Spune Cuvântul lui Dumnezeu că Isus a vizat-o și a eliberat-o de această stăpânire. De ce a ajuns în această stare, pasajul biblic nu ne spune dar am toată certitudinea că este vorba de un păcat în viața ei. Un alt pasaj tot Luca îl prezintă în Luca în capitolul 22, de la 31 la 34. Iisus stă de vorbă cu Petru și îi spune: „Petru, satana v-a cerut să vă cearnă. O, Cu ce drept? Cu ce drept? Pentru că noi avem protecție din partea lui Dumnezeu. Adică ce s-a întâmplat? Are vreun drept să facă lucrul acesta? Și aș vrea să fiți foarte atenți. Satana v-a cerut să vă cearnă, dar eu m-am rugat pentru tine, Petru. Wow! Dar nu ești tu Iisus Hristos care ai biruit pe Satan? Dar ce se întâmplă? Nu ești tu fiul lui Dumnezeu? Petru, eu m-am rugat pentru tine ca să nu ți se piardă credința. Wow. Știți ce s-a întâmplat aici? Petru a deschis ușa celui rău a ieșit de sub protecția lui Dumnezeu prin Duhul de Mândrie. Prin Mândrie. El era Petru și, vedeți, te faci creștin, ucenica lui Isus Hristos, îți mai păstrezi temperamentul. De aia, când facem căsătorie, facem testul de temperament, să le spunem tinerilor mă, Acum, dacă ai trăi în plinătatea Duhului Sfânt, n-ar trebui să facem testul ăsta, dar necazul este că, mai ales după căsătorie, când vin problemele, apar necazurile, mai scade plinătatea Duhului Sfânt. La unii se scurge. Și ne e că firea domnește și apoi când domnește firea, temperamentul îți face treabă. Și noi le spunem tinerilor, mă, dacă ești temperamentul ăsta și tu ești ăsta, să avea problemele astea. Dacă nu vi le corectați și dacă nu căutați, să reparați slăbiciunile care sunt datorită temperamentului prin al cincilea temperament, plinătatea Duhului Sfânt. Și sfatul meu este, pentru orice relație conjugală, dacă ajunge în impas, ăsta-i primul remediu. Să cauți plinătatea Duhului Sfânt și când e plinătatea Duhului Sfânt, poți ierta, nu te deranjează nimic, dacă supa nu-i sărată, o și foarte bună, toate lucrurile sunt bune. Ești îndelung răbdător, tinerilor. Fiți foarte atenți! Îl vedem pe Petru că a deschis ușa și Isus Hristos, pentru că el a deschis ușa, n-a putut decât să se roage pentru el. Haideți să înțelegem lucrul acesta! Haideți să înțelegem! Vedem apoi în faptele apostolilor când Anania și Safira, niște oameni sinceri se părea din exterior. Ei au făcut parte dintre cei care și-au vândut averile, terenurile, casele și-au zis, aducem la picioarele apostolilor. Dar... Au fost înșelați de Cer rău. N-au făcut orice gând rob ascultării de Hristos. Și a acceptat gândul, mă, dacă dați voi tot acolo. Voi cu ce rămâneți? Ce se va întâmpla? La bătrânețe, ce-ți avea voi? Așa că încercați să, să mușamalizați lucrurile. Dacă toată lumea face treaba asta, voi fiți puțin mai deștepți. Și puneți-vă o rezervă deoparte. Dar spune că cu atât ați vândut. Ce trebuie să știe apostolii toate lucrurile? Deci nu interesează pe ei. Nu interesează pe ei. ei, nu țin evidență, n-au contabil, nu. Nu, nu. nu țin evidență. Și a reușit satan să-i înșele. Și pentru că n-aveau încredere 100% în Dumnezeu și probabil poate iubiau și banii, au deschis ușa celui rău aceasta i-a dus la moarte. Noi putem submina protecția lui Dumnezeu prin deciziile noastre, prin faptele din viața noastră, putem să subminăm protecția lui Dumnezeu. Pentru că, așa cum Petru încearcă să ne lumineze mintea, Potrivnicul vostru, diavolul, dă ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință. Orice păcat dă dreptul lui Satan și subminează protecția lui Dumnezeu, Deschide ușa pentru satan să lucreze în viața ta. Îi dă accesul să meargă înaintea lui Dumnezeu, să te părască. N-are el acces altfel, dar noi îi dăm accesul. Să ceară, să te. să reverse peste tine încercări, necazuri, probleme. Că astea le știe, el o face. Dar cine i-a dat dreptul? Pentru că el nu se poate atinge de proprietatea lui Dumnezeu. Tu și eu, atunci când mi-am permis să păcătuiesc. Când Iisus Hristos a luat păcatele noastre asupra noastră, așa cum a fost el Dumnezeu, Dumnezeu l-a părăsit. Pentru un moment. Aș vrea să înțelegi lucrul acesta, pentru că lucrurile sunt serioase. Dumnezeu l-a părăsit. Și a fost un moment extraordinar de greu. Un pahar care. Noi nu putem înțelege dimensiunea aceasta. Ce înseamnă să trăiești într-o unitate perfectă, într-o existență mutuală și la un moment dat să fii rupt din această mutualitate? Să fii despărțit. Nu putem judeca cu mintea noastră, dar a fost ceva extraordinar. Dacă Dumnezeu l-a părăsit pe Isus Hristos, pentru că a luat păcatele mele și ale tale asupra Lui. Ce se întâmplă în momentul în care eu păcătuiesc? Deschid ușa celui rău, certurile. Am citit aici. Iacov, de unde vin certurile, luptele, porbirea de rău, mândria? De unde vin? Doamne ajută-ne să înțelegem gravitatea păcatului și să nu ne mai permitem cu ușurință să păcătuim. Da să rămânem păcat. Vreau să răspund la întrebarea, cum să rămânem sub protecția lui Dumnezeu? Să nu mai subminăm protecția lui Dumnezeu, să lăsăm ca protecția lui Dumnezeu prin canalele despre care am vorbit, să aibă efect asupra vieții noastre și satan să n-aibă niciun drept asupra vieții noastre. Cum putem face lucrul acesta? Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne pocăim de păcatele noastre. Apostolul Pavel, în Efeseni în capitolul 4, versetul 26 și 27, spune în felul următor. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Și unii zic, a, dă dreptul Domnul. Am drept. Și pentru că Apostolul Pavel continuă, zice, să n-apună soarele peste mânia voastră. Oh, o zi de Și apoi continuă ca să nu dați prilej diavolului. Adică să nu dați drept diavolului. Acum, aici înțelegem că mânia este un păcat. Și pune și mânia. Mâniați-vă, dar să nu păcătuiți. Care de aici când îi mâinios, nu păcătuiește. Ați mai văzut? Eu încă n-am văzut oameni mânioși care să nu păcătuiască. Dar Apostolul Pavel spune, e foarte important. Și lucrul acesta aș vrea să-l transferăm ca un principiu, pentru că este vorba de urgența pocăinței. În momentul în care noi am păcătuit, ieșim de sub protecția lui Dumnezeu și devenim vulnerabili. Deschidem ușa celui rău, îi dăm dreptul să acționeze în viața noastră. Și cu cât este mai lungă perioada, cu atât vulnerabilitatea este mai puternică, cu atât satan are o influență în viața noastră mai puternică. Și acum aș vrea să-ți pui problema în mod serios. Câte păcate au depășit o zi de care tu nu te-ai păcăit până acum? De câte ori ai dat prilej diavolului drept de a acționa în viața ta? Aș vrea să înțelegi ca să menții protecția lui Dumnezeu peste viața ta, tu trebuie să mărturisești orice păcat. La momentul de rugăciune, Zanfira a făcut mențiunea aceasta, avem cina astăzi. Acum este momentul. La caticheză ieri discutam și spunea, punea o întrebare un candidat, dacă în timpul săptămânii sau a lunii, înainte de cină, ne ne certăm cu cineva, ne mâniem pe cineva, se poate lua cina? Și sunt biserici care spun, nu se poate lua cina. Nu se poate lua cina. Frații mei, cum poate diavolul să întunece mintea unor oameni? Ce este cina? Cina este activarea jertfei lui Isus Hristos peste viața noastră, activarea puterii sângelui lui Isus Hristos peste viața noastră. Și dacă vii înaintea lui Dumnezeu, dacă Iuda, atunci când a întins mâna în blic cu Isus Hristos, Isus nu i-a zis, Iuda, afară, afară? Nu se poate, Iuda, știu eu ce ai tocolo acolo în inima ta. L-a lăsat până în ultimul moment să întindă mâna în blind în farfurie, ca să ia bucațica de pâine. Era momentul până la care Dumnezeu a așteptat pocăința lui, a așteptat să recunoască, mă, fraților, eu nu știu ce am, niște idei îmi vin în cap, nu? N-am da, da, înțeles, Dumnezeu. Mi-ați încredințat banii să am grijă, dar tot timpul îmi vine că aș putea câștiga să fac o treabă. Și vreau să vă spun ce-mi ce, ce vine în minte. E dacă Iuda făcea treaba asta. Cum suntem noi la părtășia cu adulții și tinerii au părtășia lor. Și în grupul în care ești, în care devii confortabil deja și poți să spui anumite lucruri, biserică biserica întreagă nu știi exact cine e acolo, dar la un grup așa mai restrâns poți să te deschizi, poți să spui anumite lucruri, de rugăm unii pentru alții, este ceva extraordinar. Frații mei, aș vrea să folosim Harul lui Dumnezeu, Aș vrea să înțelegem că este foarte important ca noi să ne pocăim de păcatele noastre cu urgența numărul unu, foarte urgent. Să nu lăsăm ura, mândria, neiertarea, să nu depășească o zi, să nu depășească o zi. Nu mergeți la culcare pentru că dați prilej diavolului. Deci, dimineața, ce-am visat? Oare ce înseamnă treaba asta? Și mergi la proroci, mergi la ghicitori, mergi. Ca ce poate să însemneze ce-am visat? Frații mei, să nu dați prilej diavolului, să nu deschideți că subminați protecția lui Dumnezeu, lucrarea pe care a făcut-o Isus Hristos pentru viața ta, cu atâta dragoste și cu atâta sacrificiu. Cum putem să rămânem sub protecția lui Dumnezeu? Al doilea lucru, să ne îmbrăcăm în Domnul nostru Isus Hristos. Roman 13 cu 14. Îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească ca să-i treziți poftele. Îmbrăcați-vă, alimentați natura Dumnezeiască din viețile voastre, să crească. Îngrijiți-vă să creșteți spiritual, să se vadă și în exterior, că sunteți creștini, nu numai în mod tainic, acolo, în inima ascuns. Să nu știe nimeni. Îmbrăcați-vă și umblați în lumea aceasta. Îmbrăcați-vă cu Dumnezeu, ca lumea să vadă. Păi ăsta seamănă cu Dumnezeu, seamănă cu Iisus Hristos. Atitudinea, vorba, modul în care reacționează, tătă el! Păi dacă cum și nu dacă e copilul lui? Îmbrăcați-vă în Iisus Hristos! Trei, orice gând, să-L faceți rob ascultării de Hristos. Doi corinteni, 10 cu 5. Apoi, trecem repede, dacă tu le poți analiza acasă. 4, ce am citit în această dimineață, în pasajul din Iacov, capitolul 4, versetul 7. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului. și el va fugi de la voi nu lăsați, nu intrați în negocieri cu ea. Sunt unii care sunt experți și zic, ce bă, știu eu cine e ăsta, știu eu cine l-a trimis, știu eu cine stă în spatele lui. Și încep negocierile. Îi expert în minciuni, îi expert în șelăciuni. Schimbă etichetele când te-ai întors și n-ai realizat. Și în loc de băutură bună, spune o treabă. Nu vă jucați! Nu vă jucați! 5 Efesieni, capitolul 6, versetul 11 Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ținea piept împotriva vrăjmașului. Încingeți-vă cu adevărul, luați coiful mântuirii, sabia Duhului, scutul credinței și faceți în toată vremea. Nu numai când aveți planificat, în toată vremea, tot felul de rugăciuni, și cerere înaintea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, să fii într-o comunicare continuă cu Dumnezeu. Într-o comunicare continuă cu Dumnezeu. Șase. Să activăm protecția lui Dumnezeu peste viețile noastre. Ce facem în această dimineață? Este activarea puterii sângelui lui Iisus Hristos, activarea legământului lui Iisus Hristos și activarea jertfei lui Iisus Hristos peste viața noastră. Dar nu e un act religios, este un act cosmic. Noi activăm așa cum, cum la calculator, nu are rost să intrăm în tehnică acum, se face un refreshing tot timpul. Pentru că altfel nu se pot menține informațiile. Exact așa, în relația noastră cu Dumnezeu, noi trebuie să activăm unele lucruri. Pune cuvântul lui Dumnezeu peste familia ta, peste viața ta. Vin înaintea lui Dumnezeu și fă rugăciuni de protecție preventive înaintea Domnului. Așa cum Iisus Hristos i-a spus lui Petru, Petru! Ai deschis ușa celui rău prin mândrie, dar ce-am putut să fac pentru tine este să mă rog ca să nu ți se piardă credința. Rugăciunea are o mare putere înaintea lui Dumnezeu. Părinților, rugați-vă pentru copiii voștri. Soților, rugați-vă pentru soțiile voastre și invers. Rugăciunea are o mare putere înaintea lui Dumnezeu. Activați! Puterea Lui Dumnezeu, prezența Lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vrea să beneficiați de protecția Lui. Nu mai subminați puterea Lui Dumnezeu. Șaptelea lucru, că îmi place să folosesc șapte puncte, plinătatea Duhului Sfânt. Căutați plinătatea Duhului Sfânt. Să nu fiți niște creștini mulțumiți cu arvuna Duhului Sfânt. Spuneam, duminica trecută, citatul din Evrei 6, care spune, cei ce au fost luminați odată și au gustat din darul ceresc. eu nu vrea să rămâi aici, să guști doar, ci vrea să mergi la nivelul al treilea, să, vii, să devii părtași Duhului Sfânt. Adică plinătatea Duhului Sfânt să fie în viața ta, nu numai botezul cu Duhul Sfânt. Că unii caută această experiență, botezul cu Duhul Sfânt, vor rusaliile, dar nu vor ca rusaliile să fie repetabile în viața lor. Ei au o sărbătoare, odată pe an. nu să vină Duhul Sfânt. Nu Dumnezeu vrea în fiecare zi să experimentezi rusalele. Dumnezeu vrea în fiecare zi să ai această experiență a plinătății Duhului Sfânt și Domnul să lucreze în viețile noastre. Acum urmează cina. Frații mei, la cină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 Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, activarea jertfei lui Isus Hristos. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el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 Va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta.